Не треба куку, -ку, поки не гав-гав. Тобто спочатку думай, а потім лізь із дебілкуватими запитаннями. Може, хтось знайдеться більш нетерплячий, вилізе, а ми цього разу в дамках. Хо-хо-хо! Головне місцеве керівництво з усіх боків смердить цибулею. Ну, мабуть, нервується і обережно починає зондувати ґрунт. Добре бути місцевим керівництвом. Легко прикидатися тупуватим провінційним дядьком. Ми, мовляв, маленькі люди університетів не кінчали. Ага. Вибачте, не зрозуміли ми. Що коли? Коли алею заклали? Заступник міністра мовчить, полірує верхньою губою нижню. Його помічник, який на відміну від шефа мені представився, Єгор, відразу просік, що подумав шеф. Він пролізає до головного місцевого керівництва, кривить носа, але пояснює йому, що пан заступник міністра зрозумів усе це так, що директори померли. «А що з ними сталося?» – питає Єгор. Його запитання у тиші прорізає повітря. «А що?» – запитує головне місцеве керівництво. «Десь є. Працюють або сплять. А що?» «Мають право. Множить славу регіону. А як же? Хто ж іще? Хто ж це отут? Це ж і алея їм, нашим героям, щоб увічнити, щоб знали, щоб молилися на тих, хто роботу дає. ВВП зроста тільки завдяки їм. На цій помпезній ноті головне місцеве керівництво завершує свою промову. Незважаючи на його простецький вигляд та слова, Головне місцеве керівництво зрозуміло, що десь дало маху. Тому швидко змінило тему. А це о треба ресторан, щоб це о. Ну, щоб як у людей. Тео. Це о, тео, тьху. Китайоза. Знову був Єгор. Ви часто жрете горілку. О восьмій тридцять ранку, га? уж бо й воно. Нас завели та всадовили. Тоді ж до мене продерся Єгор. Слухай, сам сказав, щоб саме ти дарував їм нашого каштана. І хай вони роблять із ним що хочуть. На дрова, на що завгодно. Тож розумієш, сам я не з таким подарунком вилазити не буде, недоречно якось. Окрім ну, того, він почувається зараз, як після похорону друзів. Так, який ж козли на округи. Про все треба дбати самому, скаржиться він мені. Наче я про це не знаю. Почалися тости. Про нас, про столицю, про регіон, про героїв, про керівництво держави. Стійма, наче проголошено за жінок. Утім, на мій неупереджений погляд, керівництво держави – ті ще суки. Дехто вже наблизив обличчя до салатів. Єгор почав робити знаки. Ага, треба проголошувати тост із подарунком. Вони ж, мабуть, дивуються всі ці люди. Де ж це наш подарунок. Я поліз під стіл. Майже знудило. Дістав каштанчик із пакунка, випростався. Став в агітаційно-плакатну позу видатного трибуна Володі Маяковського і виголосив таке. «Каштан сягне аж до обрію, символізує Київ мрію. На листі від дощу засяє блиск і вкриє листям Осінь. Обелиск. Одного разу я вирішив поговорити з воронням. Воно сиділо при дорозі. Я на нього каркнув. Воно на мене. Я на нього ще гучніше, а воно на мене. Я руки розвів у боки і знову каркнув. І воно робить те саме. Я його вилаяв, і воно мене вилаяло. А потім я побачила, як на мене дивиться жіночка, що вигулювала абрикосового пуделя. Чоловік, що валявся п'яний на траві. Та хлопчики, які йшли до школи, а їхні рюкзаки тягнули їх додому. Всі вони офігіли. Як зараз офігіли ті, хто сидів за цим столом. Бурхливі оплески? Ха-ха! Так навіть Каденюка, першого космонавта України, якщо хто не в курсі, не вітали. На прохання головного місцевого керівництва, від якого смерділо цибулею та горілкою ще відчутніше, ніж уранці, але мені було все одно, бо коли в голові горілка, а в роті побувала салатова цибулька, нюх притуплюється, я написав цього вірша на серветці. Я пишався собою. Це ж треба все так ув'язати. І каштан тобі, і Київ, і мрії, і листя, і обеліск. Мене почали цілувати. Цілувати, уявляєте? Мене, Запоріжці, о 9 годині ранку. П'яного. Та це ж слайди мрій дитинства мого. Ну, правда, в дитинстві ще й о дев'ятій ранку я не пиячив. Заступник міністра скривив губи в бік. Ну, мабуть, так вони посміхаються.